И накрая ще завърша с идея за размишление за бездната от Василит. Безната изпълва Бога и всички същества със своята неизмеримост. Вие знаете ония случай, когато учителя е видял един червей, спрял се пред него и го поздравил с велика любов. Той видял в него бъдещия бял брат защото всяко съзнание върви към тайната на безкрайността. Затова нямаме право да посягаме и на най-малкото същество, защото то е част от тази безкрайност. Разбира се, тези, които посягат, ще отглеждат тези същества, ще се грижат за тях, ще изплащат всичко, но това е друг въпрос. Така, значи, безната е неизречена, казва Василит, неизречена, безмълвла, Абсолютно неизследима. Тя е тайната на Абсолютът. Безната дълбоко в себе си има всичко. Безмълвие, реч, светлина, мрак, глас. Чрез този глас именно е било създадено първото същество, по-късно наречено Бог. И световете. Те са били създадени защото са били изречени. В този предвечен покой на бездната всякога е живяла плерома, великата пълнота и древната мъдрост, която е била блажена поради единението си с любовта. Значи, когато мъдростта е единена с любовта, тя е блажена. Безната е единствената, която може да, да спаси чрез Бога, света и космоса от тази, огромна, от тази огромна празнота. Но безната има условие. Тя изисква едно нещо и то е безусловно. Това е първото качество на безната и то е наречено по-късно любовта. И нищо друго не може да влезе в нея и да придобие древната си участ, която е пълнотата Плерома. Ето защо толкова важна е заповедта на учителя «Люби Бога повече от себе си». «Люби Бога повече от себе си». Тук учителят разказва цялата Библия в едно изречение – ако искате да знаете Библията в съкратен вид, това е именно тази на учителя. Моисей казва 10 заповеди, Христос казва 2. Учителя казва една. Люби Бога повече от себе си. И така, Василит казва, Бог не ни води даже към себе си, забележете, а към безпределната безна. И оттам нататък ще имаме път на съвсем друго ниво. Тук само ще го загатна тогава Божественото съзнание няма да е достатъчно. Ще се вари към по-висока степен на съзнание от Божественото към Абсолютното съзнание. Има разлика между Божествено и Абсолютно. Божественото е има случаи, когато е паднало, а други, на, други пък Божествени съзнания не са паднали, обаче Абсолютното ги превъзхожда. То ще се роди след време. Преди време ви говорих за тайното съзнание, именно става въпрос за абсолютното петото съзнание, което е надсвръхсъзнанието, тайното съзнание. Така, бездната казва, Василите, безначална същност и е абсолютно безмълвна. След време ще говорим за исихазма и за науката за безмълвето. И тук съществува такъв безпределен покой, че даже е много трудно той да се понесе дори от боговете, не от ангелите. Толкова дълбок покой, че е много трудно да се понесе дори от боговете. А хората дълго време трябва да бъдат подготвени, за да понесат и вечността, и чак след време безкрайността. В това грандиозно безмълвие е част от великата прелест на бездната, но само любовта знае пътят, но тя също знае и че там има нещо непостижимо. Същността на бездната е велико безмълвие, тук словото е излишно, а молитвата огасва. Какво можеш да кажеш на това, което надминава всяко слово, казва Василит? Нищо не можеш да кажеш. Василит казва: Бог е дарът на бездната за всички светове. Така, нека накратко ви обясня нещо за безмълвието, но следреми повече ще говорим. Става въпрос безмълвието, което го има и в Бога, и в бездната. Безмълвието е дълбоко състояние на Бога и на бездната. И на Бога, и на бездната. Това е състояние на велика преизпълненост. Това е изключително велика преизпълненост, преизобилие. И от тук идва велика неизреченост. Много от вас сигурно са преживяли съкровени неща. Няма какво да кажеш, каквото и да кажеш. Тук става въпрос съкровеното е пето измерение. Тук става въпрос за 9, 10, 11, 12 измерение. Там въобще не говорим за думи и за молитви. Никакви медитации. Там говорим за нещо толкова дълбоко. След време ще се спрям по-дълбоко на този въпрос. Така. Ето защо. Безмълвието е езикът на който Бог не говори. Това е неговият свещен език. Неговата неизразимост която е слязла от Абсолюта. Безмълвието е това, което разбира древните неща. Сфинксът е безмълвен. Защо? Накратко ви казвам. Следващата година ще говорим пак за тайните на Египет. Защото е познал тайната на живота. Познал е тайната на Бога и е станал безмълвен просто няма какво да каже и чакай другите да разберат тази тайна. Познала е тайната на живота и сега той е загледан в тази тайна, която, казва Тод, е самия той. На това основание казвам, че степента на безмълвие, която има човек, е тайната на човека. Значи степента на безмълвието на човека е тайната на човека. Това беше за днес. На 1 септември ще продължим.